У гуцулів замість палиці вживають топірець, що має на верхньому кінці насаджену невеличку, найчастіше мідну сокирку, оздоблену часом більш-менш мистецькою різьбою. Останніми часами мідні сокирки заміняють часто на дерев'яні з ріжними інкрустаціями. Крім топірців, Гуцулі виживають також оздоблені палиці, але їх носять самі тільки замужні жінки. Тобівка – це невеличка шкуратяна торбинка. З одного боку на ній мідна тиснена бляха або понабивані мідні цвяшки. Її носять через плече на реміні, що також Обсаджений в кілька рядів дрібними цвяшками з мідними головками. А Жінки, а вбутній чоловіки, носять замість тобівки дзьобню чи дзьобеньку, тобто торбинку, пошиту з вовняної, звичайно, картатої матерії. Часом з ріжними нашивними оздобами. А раніше... Поки австрійський уряд чи, скорше, польська адміністрація не заборонила носити зброю, вони ходили з пістолями за поясом та носили через плече кубок, тобто дерев'яну пороховницю напівкулястої форми. Її округла поверхня дуже гарно оздоблена інкрустаціями з мідних пластинок, слонової кости, перламутру тощо. Часом пороховницю робили з розвилля оленячих рогів, оздоблених різьбою тощо. А всі ці речі починають потрохи зникати, як і взагалі вся українська одежа. Почасти це виходить з причин чисто економічних, що ведуть до якнайдешевшої одежі, а наслідком цього і до фабричного виробу її, а почасти також під впливом міської та фабричної моди в багатьох селах України, особливо на півдні, вже нерідко можна бачити парубків у кольорових сорочках, навіть чорної барви з косим коміром. В студентських козирках і, явна річ у спінжаках та калошах поверх намащених чобіт. Поглянувши тепер на українську одежу загалом, ми, здається, можемо не сумніватися в тому, що вона, дарма що форми її взагалі не стали, та що повстали досить великі зміни її на Україні, все-таки заховала в собі досить багато архаїчностей. Ці архаїчні форми, що трапляються найчастіше в жіночій одежі, помітні головно в північній смузі нашої країни – та в деяких місцевостях Галичини. Вони в значній мірі спільні для всіх славянських народів. Біле вкриття голови у жінок, кептарі та лейбики, сердаки та свити з вусами, запаски та плахти, барва та крой сорочок, способи їх ношення тощо. З-поміж сусідніх впливів на українському одягу відбилися, мабуть, найбільше впливи східні, зокрема іранські, а з-західніх західних явна річ вплив польський, що одночасно заводив і західні європейські форми одягу. Але що ці впливи не були все-таки досить сильні, щоб цілком змінити основний характер української одежі, то вони ввійшли тільки як фактори до її природної еволюції, досить близької до еволюції одягу південних та південно-західніх слов'ян. Ми не підемо так далеко, як Небіщик Головацький, який казав про одежу карпатських русинів, що вона передалась буковинським та семигородським румунам, та що сліди її є у Болгар, сербів та хорватів, але мусимо визнати, що взагалі українці щодо одягу наближаються найбільше до південних та почасти південно-західніх слов'ян.